قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعضون <تصفيق> والمطلقة قبل الدخول بها tak ada pada dia, suatu baharanya zulju, atau suatu baharanya zulju, di mana tanpa pergi, atau tidak. hukum pula. Masalah perempuan apabila dicerai ha, hak cegah ni cegah hidup lah nih ada poh cegah mati tu lapdog awal ha, mutlalah dan perempuan yang dicerai akhirnya dicerai tu kabel dukuli biha Sebelum daripada Dukul dengannya Kata hasiyah tu Ay qabla wak'i Haa Akan nak di sebelum dohul Mana sebelum wakti Akannya nikah saja Baru Haa Maka Untuk dia kalau di cerah Belum wakti La iddata alaiha Tidak ada iddata atasnya Alal mutallaqah qabla dukul biha tu Ni kata cerah tak ada kena iddata Mana tak ada kena tunggu masa lah Kalau nak berkahwin dengan suami lain Dengan orang lain lah kita kata Daripada suami tu Tak ada kena tunggu masa Hak kata Tarabbutul marati muddata Hak tarif dulu dah Uh, tak boleh edah dengan makna Sengah tafsir, sengah tak tahu Ta'rif, dia kata masa, dia tunggu Oleh perempuan, misalnya kita Ta'rif kata, tunggu masa Oleh perempuan, tunggu Oleh perempuan akan masa uh, tertentu Supaya tahu suci rahim Terpulih ta'bud Jadi, apabila juga yang belum Berlaku perstubahan uh, Perempuan itu La'iddata alaiha tidak ada iddah alaiha atanya mana wajibatun alaiha tidak ada iddah dia wajib ia tanya tak ada boleh berkahwin selalu sah berkahwin ah ha, tu kemudian kata dalam hasiah tu ni dekatakat buku cerah dengan kata aku tolak tadi kau tu hasiah tambah sikit masuk gi katanya qauluhu wal mutallaqatu wa mithluhal mafsuhun dan seumpamanya seumpama al mutallaqah tu juga maknanya perempuan yang dipasakh nikahnya ah ha, dia panggil cerai juga cerai dengan jalan fasakh suami fasakh dia ah hak sana ni suami cerai dengan berapa maklum tu ini ha, suami pasah Tak ada berlapar dengan lapar juga Haa nak Tapi belum pada duduk pun lagi Belum pada setubuh pun lagi Haa di pasah Belum pada tubuh, pun lagi Supa tu juga Apa dia tu La iddata alaiha Tidak ada iddah Sebab apa Tidak ada iddah Ah ha, kerana dalam hasiah wak itu tu itu kerana Allah Taala kata nah tu dia dalam hasiah turun mari 2 3 baris itu wa qawluhu la iddat 'alaiha tidak ada iddah atasnya atas perempuan aili paulihi taala kerana firmannya Allah Taala Ya ayuhal lazina amanu Iza nakahhtumul mu'minati Thumma tallaqatumuhun Min qabli an tamassuhun Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha Haa, soalnya ayat itu surah al-ahzab nah. nah ayat dari surah al-ahzab ayat 49 ha nah, di sana Allah Taala kata he segala orang yang telah beriman idza nakhatum sini nikah mana akad ni nah, nah sebab dia kata di bagakan min qabli an tamasu dia kan nakahnya ni ada nikah mana akad ada nikah makna wati sini nikah mana akad Iza nakah tumul mu'minati Apabila berkahwin kamu akak ha, Akak kamu Akak perempuan mu'minat mana berkahwin Akak nikah timun nikah sihat kemudian kamudian Aiba'da nikah hikum Lepas pada mu'mkawin itu Talafatumuhunna Kamu cerai akan mereka itu Mencerai Cerai bila Talafatumuhunna Minggal sebelum anda masuk hingga cerai itu dahulu daripada bahawa kamu sentuh akan mereka itu. Ani ha, sentuh majak ni ani ha, ha, sentuh dengan mana tubuh ha, sebelum daripada kamu sentuh Sebelum pada kamu wati mereka. Dah ha, katakan no, apa bila begitu jawab isanya bama lakum alaihinna. maka tidak ada munafik tidak adalah bagi kamu hai hey orang mukmin alaihinna ke atas mereka itu alal mukminat ah ha, perempuan, perempuan isteri yang kamu cerai sebelum mustubuh tu tidak ada atas mereka itu apa min iddatin min iddatin tidak ada daripada iddah yang ta'tadunha yang beredah mereka itu akan nah kata cerah tak ada edah hmm boleh beta selalu dengan yang lain nah ha, tu Apa makna tidak wajib beredah hasiah sarit dik sikit lagi wal makna fi adami wujubil dan bermula makna kata tak wajib beredah tak apo makna maknanya ada musytighalirahimiha tidak bermasyhur Uli rahimnya lah ha. rahim mutallaqah rahim perempuan tu saya anaklah tak panggil rahim tidak apa ni tidak bermasyhur oleh rahimnya tak masyhur bima yujibustibra'ah tak ada masyhur apa tak ada, ada sibuk apa dengan barang yang mewajib mu menyebab yang akan kena mensucinya Haa, ada edah tu antara lain Supaya nak tahu suci rahim Daripada ada anak kanung Kena kera Boleh sekali suci Haa, Lepas tu bila mari hey, Nyata dah kata suci dah tu Tapi syarat suruh dua kali lagi Haa, Jadi tiga kali suci tu Tak ambut lah tu Nak beribadat kita Kita selaku hamba ke, Nak bertugas sebagai hamba kata Kena tiga suci Tiga suci Walaupun tahudah sekali haid mari haid tu tahudah kata tak ada mengandung ah sebab golit dia mengandung tak mari dah. Ah nah. Ah nah, tu satu daripada tanda dia alamat kebanyakan lah ada juga orang panggil setengah perempuan tu mengandung tapi haid duk mari. Ah ha, orang panggil apa butir limah. Ah ha, orang tua panggil butir limah Jadi limah tu dia nak, nak mengandung pakai rupa-rupa darah dia mari baget tua panggil buting iman nah ada perempuan tu mengandung tapi hiduk hey, mari ah ha, batu kan setengah, setengah setengah tua tak tahu kata mengandung geduk mari dah mari apa khabar ah ha. ha. nah gagah-gagah ada gaga. ha, ibu dah tak leh ah tu apa ha, sah nak jadi apa lah nak jadi kata nak tak mari hey. dia muka dia biasa mari semua tu orang tu panggil buting iman tu kita fikir hok galik walik gap apabila dia tu mengandung nah jatuh uh, apa nama pening ah uh, dalam rohiga eh hey, tak mari uh, sebab tu diwajib ketunggu masa tu uh, nah supaya nak tahu kata rahim suci ke daripada anak kandungnya daripada kandungnya uh, dengan sekali suci cukup dah tapi syarak suruh higa ah uh, tu namanya taabbud nah uh, baik jadi apabila akad nikah saja tak ada setubuh apa. Orang panggil tak ada lah maknanya. Rahim tak ada masyru dengan ma yujibustibra'ah udah. Ha sebab tu ha Tuhan tu kata famalakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunha. Ha honah dalam ayat Quran nya iza tallaqtumhunna apabila mucerai pakalemu fasah. Ha hato sia kata kiah Wa hal mafsu khunika ha, Supaya juga Dipasah Haa hmm. ah, baik ah, Itulah Hukum katanya Wal mutallaqatu qabla Duhuli biha ialah la iddata alaiha Ta'mim Sama ada Sawa'un sama je Nak ta'mim ta pada kata Tidak ada edah tu sama saja ataupun sama ada basyarah az-zawj ah mubasyarah asal mana membaca ada mana sentuh menyentuhlah kita panggil ah ha, bahasa kapun lagi panggil tepuh sama ada ha, sudah tepuh ada okay, tepesa kapun ah ha? ha, sama ada sudah tekuh ada juga kecak teku, tekuh darak ha, tekuh ada kecak tepuh ada kecak tekuh ndai kah tengah lorat hulu Aum hmm, lagi. tanya tekuk. Jadi tepuh jadi cecak ngakah ngakadai ke tekuk-tekuk. Bahasa surat panggil sentuh. Nah. Hmm. Dia kata di sini sama ada basyarah ah ha, maknanya mubasyarah ni orang panggil sentuh kulit ke kulit. Atau ha, asalnya. Sama ada sentuh akdia oleh suami sama ada setuh dah tapi setuh tu bi madunul farji ah setuh pada barang tempat ah, lain daripada farah ah tu dia nah tak setuh di farah setuh ko lain tu duk tepuh dah dak tepuh dah ah tu dia nah ah situ tak ada po ada masuk gol ha nanya ah kodok main keliling pada gitu ah <tuh> Ah ha, sama ada tepuh tu Tepuh palai pada fara ah ha, tu dia. Ah ha, ha. nah aula tepo tak ada tepus langsung. Hmm, tak ada dua meda langsung maknanya. Ha. Ah ha. ha, ini sebab dia wak takmi ni kita pahamlah tidak je nak tanya lagi lagi tu nah. Ah lah <coughs> ha, ha, tanyalah anai eh, perempuan tu suami dia cerai. Edah tu gedak ha. Eh? Aku mana? Ah bab dia nikah saja. Tak ada duduk apa lagi. Ah ha, tu dia. Ah ha, jawab ah tak ada iddah kalau kutu. Tak ada tepuh pun sikit abang. Ah ni nak tanya dia. Ah aduh tanya oh tepuh dah tapi dak tepuh keliling gua itu. Ah jawab ibarat. Apa faham? Eh? Maknanya tak ada ida jawab dia. Ha ah, sawa umbah syarahah. Itu dia. Kalau tak orang main lagu tu kita faham tak tepuh langsung bawa tak ada ida. Kalau tepuh ada ida ha? ah, Ada Ah dak jawab main sawa umbah syarahah. Zauju tapi fi madunal fardhi. Ah ha, tu agamanya jelaslah. Hidup ha. kita nak hidup hukum ada edah tak ada edah ngan tak cerak tak leh. Kenah wajib edah tu ada-ada, ha, ha. siaa ha. ah. Hidup bertindak suaminya panggil. Ah ha, tu Allah. Uh, oh, dia kata dalam syaq maka kita faham sebelum pada tubuh. Ha Ah ha, tubuh tu ai qabla watiha walau fid duburi. Ha guru ke. Haa, tak itu ke? Goh bola tak goh buat? Eh? Haa, haa, haa Goh hap lah depan Haa, kita dah nak buah Nusa, no, so. pagod di belakang kita Nusa no, so. <laughs> mana apa gitu. Tak ada kira tu Hmm, kalau Kalau tepuh goh, pakai tak Masuk Maksud sama ada goh depan Goh belakang Haa, tu kena edah Haa, yak pelak, yak ya sini Nah Tubuh kot dubuh pun kena edah juga Haa Walah kalau kira ke dalam nyandung tu dah Eh ha jangan ni kita nak kiyah mai kiyah kiah tak leh. Dia kata walau fid dubur, ay walau kana wat'u ha wat'a fid dubur. Ha gan nak? Li annal wat'a fid duburikal wat'i fil qubul ya tadi. Kiahnya panggil kerana watif pada dubur tu seperti watif pada kubul seperti pada apa? Ha, wajah sahabat Fi ijabil iddatih ha situ. Pada pihak mengwajibkan edah Haa Haraih lah suku Haa Bap-bap suku ni Bap-bap haraih ni Kira suku Sini nak kira buku edah ni Mananya tubuh Wati Haa dubu tu tu Haraih Dasa besar Panggil lewat Panggil lewat tu Dasa besar Haa Hak tu Bap-bap dosa Sini nak kira Bap edah ni ha, Kalau suami dia tu Renuh tubuh Haa Kok dubuh Haa Kena edah tu Kalau kira Haa Kalau kira Haa Tengok tu dia eh? dan ha, sulit sikit ni kita segala pahal tadi gak kalau kata tak ada wati pun ha, tak ada edah lah ayat dah selapis lagi tak ada wati dah kod dubur pun ah nawa masalah ni ada ha, tak ada edah kalau kata wati dubur ah ha, wajib edah tu ah ha, ya tengok ah ha, ni tempat dak silat-silat ada hukum silat ni ah ha, nah halusi ni li annal wath'a duburi kal wathi fil qubuli ah ijabil iddat Hmm. Pada pihak wajib Mujib keedah Wa mislul wat'i Haa, lagi Dan seumpama wat'i Seumpama setubuh juga tu Istidhkhaluhal maniyyal muhtarama Haa, ni sulit belakang ni Iaitu memasuknya perempuan lah Mutalaqah tu Akan yang dihormati tak ada dengan jalan watis tu. Dia ambil uh, mani suami dia tu. Bubuh dalam farat dia. Kena edah juga tu. Ha, ya tengok. Ha, deh, kena edah juga tu. Tapi dengarkan mani muhtaram tu. Mani dia dia hormati. Walaupun piduburi edah apa tadi. Dia ha, ambil mani suami dia tu. Bubuh ke dubuh dia tu. Eh hey, kena edah juga kalau dia. Ah ha, ni nak sulit dah, han ni sulit sikit hukum Wal muradu al muhtaramu walau fi hali khuruji aqat. Ah jadi kanak king kata mani dihormati itu Walau ketika keluarnya mani tu. Di <tik> anqara ha, ja ala wajhin jaizainah. Ah dengan bahawa keluar mani tu atad alayh ruh. Ah ha, jaduk bergura ke dengan isteri dia tu keluar mani. Apa ambil money dia bubung tak ada tu bodoh dah ni. Ha tu ya qodatu ah kita katanya. Pastu ni nyigitah misal kata. Kena edah ke. ha, gada Ha kata-kata tak tak tak kena edah. Ha ni. Nah, tak ingat masalah jugak. Hmm. Bedi ada calak orang okay, tak ingat kau nak tengok kita dah tak ingat kisah. Buka tengok ah ha, tu dia. Nah tak apa saja kita payah dalam barat kita. Walau di hal kujudih, fakat, bilaaf yang tidak dihormati di hal kujudih, fakat tak ada, balai istimna biadik. Maka kalau kalau mengeluarkan mani dengan tangannya, suami diri, ah ha, usaha mengeluarkan mani dia tak hre, hre. Tumpa ada kalat hulmar atau perjaha, ayat ha, tengok. Ah, ha, jadi mana kalau keluar mani dengan sebab isteri istighi, fakat tak hre aa ya ha, dengar hukum nah ha, apabila dia mengeluarkan mani Tanya dia sendiri suami dia dirilah patu haram lepas tu isteri dia tu ambil mani tu masuklah parak dia ha ha ni lah panggil lam sajib alaiha iddatu ha dah wajib atasnya oleh iddah ha beza tu mano beza betul keluar mani dengan jelas haram ha beza situ nah ha kalau dia ada setuh, istrinya setu dia tidaknya setubuh, keluar mani. Ha mani tu panggil keluar ajalah harus tu. Sebab dia ambil mani tu Masuk farak dia. Enggak ada setubuh tak lah. kedeg digerak, ada Edah. Ha apa buat macam dak. tu dia. Li kaunih gairah muhtaramin. Sebab apa tak uji Edah tu? Kerana keadaannya almani dia. Mani yang keluar kalau istimna dengan tangan suami sendiri itu ghairah muhtaramin, tak dihormati pada sarat. Ah betul kata gapo juzuk kita dia ada hormat di sisi Allah Taala. dia kena dengan cara sarat dia kira hormat. Tengok tu bab dia ada hormat tak hormat. Ah Dia panggil kejilah hang tapi ada hormat tak hormat ada pada sarat. Ah sabit tu daripada hadis kata wa fi ahadikum sadaqah tu. Ah bodoh sebab kamu tu boleh pala sedekah Kuat lah. Puak sahabat kata, Rasulullah." Ha, amnunai ke wo siaplah sedekah juga dia Namakan sedekah duit je boleh pala je. Ah, tu dia. Nah, Dak ya. ha, Rasulullah balik dengan cara dengan tajkiadah. Kalau gig duk buai pada bukit tempat apa nak kata. Oh, harai Rasulullah, ha? Ha, habis tu atas Dajjalah Allah jadi Nampak rupa keji pun ke, Jipung, ke bajik, Boleh pahala juga Haa Tunai syahwah lagi Boleh pahala lagi Haa Tengoklah tu Tu hak-hak agama suruh juga Abang tu kita nak mengajar malam mana Hak-hak agama suruh, hak-hak agama lagi Haa Kita buat, dia boleh kebajikan Pahala Jangan ingat kata pahala tu hanya berzikir Macam keraan Hak tu, hak tu pergi Haa Tu dia Ha, Sebab tu kita nak turut dengan peraturan agama ngaji viti, kita berumah tangga Bukir suka ada kata ha, bina rumah tangga ya ada pahala boleh pahala ha, boleh pahala, ha, boleh pahala. Ha, tu. Hmm, tu dia kalau tidak gak tak tahu berapa sumpah dengan kawan benar-benar ha? Sebab dia sama-sama kita manusia dengan binatang di sana ada syahwah, manusia ada syahwah, Hak nuna tunai syahwah, hok ni tunai syahwah, tak ada apa, -apa. kau dah tunai syahwah, pore kafir. Ah tu dia. Ah apabila kita kena dengan agama ke, ah kapan boleh pala. Ah dak tengok dah. Kan? Kau kata makan minum ni lah. Makan minum lah. Ha? Ingin kemakan. Haa lapar eh. Haa makan. Makan pula bismillah. Sudah makan pula alhamdulillah. Cara makan. ah gitu, sebaik Kebajikan tiap-tiap suap. Haa lepas tu. Banyak lagi ke apa edah dia. Hmm kata tu. Habak tu nak tahu dengan ugammu. Inilah kita mengerti kata Agama kita ni dia ajar Segala-gala gerak-geri kita tu Duk dalam Nah, kita kenal tu Kebajikan Kejahatan Kebajikan Kejahatan Pada tengah tu Tak panggil kebajikan Tak panggil kejahatan Panggil apa tu Mubah Kara yang dibiarkan Dosa tak uh, Pahala tak Haa, dos Tengah tu Haa, dia kata pandang gunung tu ha, nah, Dia ya boleh Pahala Kuaimu Berdosa Haa Ha ni kita mengaji hubungan kat dengan masalah lah iddah wajib beriddah ha, dengan syarat kaed yang tertentu kalau tak kena ngakaid dia tak wajib beriddah ha dah ha inilah pokok matasalnya fikih ya. wal mutallaqatu qablad dukhuli biha khobanya la iddatu 'alaiha ah ha, sikit ya secara cara kita Perempuan yang dicerai sebelum daripada tubuhnya ialah tidak ada iddah wajib atasnya. Tak ada apa. Sama ada sawa um bashar hazauju, sama ada sama saja telah sentuh akdia oleh suami tapi sentuh pada barang tempat lain daripada farak. Sama ada begitu amla atau tidak, Ini tidak sentuh di mana-mana, tidak sentuh langsung. Ah tu pun je hukum kita. Hmm ha tu fak hat tepi banyak tu. Patulah se arah al-hasiah pula tarik panjang. Lagi banyak lagi tabeda hal dia tu dah. dah, dah, dah. Ha situ. Qawluhu sabaqum basharaha az-zaw ila ay fala ibrata. Ertinya maka tidak buat kira saat kita ah fala tidak maka tidak ada kira di hadzihi al mubasyarati dengan sentuhan ini sentuh macam ini tidak kira lima alim tak kerana barang telah ketahui dulu mana min al ibrata bil wati ah ha, tepat kiranya di wati ah ha, sama ada walaupun wati ko dubo pun ah ha, kalau kita kira tak ada kata nak lekak perut dak dak lah ko dubo no nah sekalipun karena waktu ia masih lakiah seperti dengan wati qabul Aa, tepat kiranya diwati Kalau tak wati mana tak kira hmm, Wala pesetuk Apa yang terpala ibrata Wa maafi maknahu Dibana pada makna wati Apa maafi maknahu Istidhqal mani tadi Kanaki maafi maknahu tu yaitu Iaitu istidhqaluhal maniyal muhtaram Tu maafi maknahu Tu tempat kira Eidah eh, tak edah tu situ hmm, Jadi pendek kata kena halusi lah Bila tanya masalah tu Ha, tu aku, aku ingat kita ambil kitab tengok Supaya kita nak tahu Haa hukumlah ni Haa tu dia Ya orang dia nak tupai Orang ngaji Nak tupai Orang tahu Muka ugamah Tubunlah Tubunlah orang pun Haa tu Tengok Ya tubunlah dia tahu Tahu Tahu dia tahu Kata dia mengaruh Tapi dia dia, dia, dia nak Rumah tangga segera nak cari Cari ugamah Ugamah dia tanya Ugamah Haa Masa dia nak tubunlah Dia tak tanya ugamah Ha <laughs> ni nak awak pulang tak alih ah. Ha, ha dari tu kah? Hmm tu dia. Jadi dia tanya, boleh tak kita nak mengorat. Eh tak tanya lah tu. Nak mengorat cara dia gitu. Pak boyo nak bini dia tanya ko, pak nak bini lah mana hukum nak no, bisa tarut. Ha tu. Dak kata. Jadi berlaku tu dia ayo pun gaduh lah kata mu tak alih tu muduk kan bini mu tu. Mun kataulah tu bini mu tak tu. Ha siap lah. Pas gua nok. tu nak tanya Ha tu gaduh kita tanya okay. ke Oh ya, kini dia pun turutlah Walha tu bulan. Bulah pulahan Kenapa lah tu? Haa, buat kita ni tak sudah dengan orang mu Nanti dia buat tak secara tak alih ha, tu dia Haa, tapi tu lah dia Maksudnya kita mengajir juga Dia berubah, berbalik Di segi PA perangat, segi kapur petahuk, Tak sedar, tak sedar Haa, tu dia Suk so, terik lah kata tetap tak padanya Pertanya tua Maria blind dah no? tu tuon bagi hak lalu zaman muda tak lalu bidah zaman tua ya kau mikir macam dah ha tu dia <coughs> Baik waiddatul <coughs> amati ha halih pula dia tadi duk cara tadi hukum iddah gapo tak ada iddah tu duk kecek tak perempuan mndes lah tu apa kata kalau perempuan sah <coughs> orang uh, bersuami iddah-iddah macam mana kata dia waiddatul amati dan bermula iddah sahaya perempuan gundik ah dah pandai dah sahaya Isti nama, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ada dua orang gundik dia sahaya dengan tak ada dia uh, merdeka <tuh> buat isteri dak pakai dengan sahaya begitu seperti <tuh> maria alqibtiyah ah nah, nah. di antara sahaya dia tu Ha, boleh anak nama Ibrahim tu anak dengan Mariah tu Maria Al-Qibutiyah sahya jadi hadiah oleh Raja Iskandari Mukokos ha, hadiah, hadiah. Ha, ke ha, dia dia ha, pakai maka edah bagi sahya tu kalau dia tu Ha, apa dia kalau dia tu bersuami dia tu main iddah eh, kalau masa Allah dia tak ada bersuami hanya suam apa nak ngulu duk pakai dia dia tak tak pakai tak ada iddah eh, dia panggil istibrak tu kalau dia jual gapo itu gini kita beli sahaya perempuan pas sahaya perempuan dipakai oleh tok ngulu dia boleh jual kita dia duk pakai pai jual kita kita beli tu kalau kita nak pakai ganti yakni nafsu tubuh dia tak leh selalu kena istibrak dulu Ha ada yang hukum dia. Bukan itu edah tak. Ha tak panggil edah tu. Ha ni hak dia suami. Ha ada yang hukum dan. <coughs> Sorang sahaja perempuan tu dia aa, bersuami. Ha lepas tu suami dia cerai, Edah dia. Ha kata dia wa amatil hamil. Akaik ha, situ dulu. Edah sahaja perempuan yang bunting yang mengandung. Idatul liqat Apabila dicerai akadiyo amak tu sebagai amak putolak linau. Sebagai tolakan raj'iyyah dicerai akadiyo sebagai cerai yang basak boleh rujuk. Cerai satu ya baru baru cegah sekali. Ya pernama ni ah kalau aa, suami sahaya juga dia milik dua tolak saja. Cerai satu dia panggil iddah raj'iyyah. Bila cerai dua kali panggil baik Abang dia kata talak raji'an atau ba'in. Sebagai cerai bahasa boleh rujuk, ah ha, boleh balik baik, ah tapi cerai ba'in dengan bawa cerak uh, Tiga kali lah Kalau suami itu orang Mentekok, kalau suami itu orang Sahaya juga, 3 dua kali bin ah ha, tu. Nah, ba'in. Ha, tak kiralah tu. Edah dia macam mana? Khabanya bil Aa ada dia dengan beranak Kanak kidil hamli Ay di Hamli-hamli itu mengandung asasnya mengandung ada dia dengan mengandung bukan Ay di dengan melahirkannya kan hamil melahirkan anak kanungnya kita panggil dengan beranak Ah ha, tu dia. Tapi dengan syarat ah ha, syarat pula doh. Bi syartu nisbatihi ila dulu. Dengan syarat dibangsakannyo ke hamil kepada tua iddah itu, maknanya mengandung hok nak kira beranak. Jadi lepas iddah ngabernak tu, mengandung hok daripada suami. nak kelua mengandung hok daripada zina. Ah ha, dia suami nah, tahu kata isteri dia zina mengandung daripada zina dia tak si, dia cerah ha, bila cerah tu ha, waktu tu dia tak di kepada beranak tak lah ha, dia kira ke kuru ha, dia dia ha, kata ha, edah beranak ha, bisyarti nisbatihi ila sahibil idati hmm. dengan syarat dibangsakannya kepada tua edah itu aib syartin huwa ya, nah tu nama ta idafah lil bayan tu bisyartin huwa nisbatuhu ila sahibil iddah fal fal idafatu bil bayan dia panggil wa kharaja bi hadzal syarti tuah dengan ini syarat ni oleh alhamdulillazi la yumkinu nisbatuhu ila sahibil iddah ha keluar oleh ha, mengandung Yang tak mungkin oleh bangsanya kepada tu iddah Naduk jauh suku sakak tu tak asing kan. Ha ah, ndok lua nagih tiba-tiba nyen dek rumah. Ah, tak mungkin tu nak bahasa pada tuan dah tu. Ha ah, hak ni fala dang qadi iddatuha bihi. Maka tak lepas iddahnyo ha ah, mutallaqah tu al-amah dah bihi bilhamli dengan beranak tak lepas iddah. Dia kena dengan kuru kurup. Padu dah maksud dek mengano yo. Ya? heta agih Bila lahir tak mari nak kira kurut tak leh kena kea beranak beranak tak kira dah lagi lepas ada beranak tu ha dia ya mari he dia ya mari nipah apa suci pada nipah tu pai masuk satu kali suci anak mari he pula kada dalammo tu ada dah orang bertahun dah baru nak mari he ha menunggu berikat ngas tahun baru mari he orang panggil kata bila satu suci baru nah ha, Pas satu suci ha eh lepas he tu ha suci ah baru suci ya keluar orang bertahun dah. Ah tak kira. Ah ha, beranak beranak tak faedah. Ah ha, kenapa? Karena mani tu bukan daripada ha, ah sahibul indah dia bagi. Ah sayang. Eh tu orang jadi qadi jadi apa ya berat Ah uh, jadi tok hakim jadi apa. Susah Mungkin bukan jenah hukum ni, dia nak hukum. Kena dia itu benar, kira benar ada we nak jadi qadhi nak apa ya takut hukum ni kita tak faham dah hari ni berub ah jaga mana hukum nah Itulah tulis di antaranya kerja ah tok hakim tok qadhi pena hukum ah adapo kita tak ada jadi jawab gagap-gagap ni sebagai kata orang tahu lebih kurang Kalau calon apa dia hukum silat kepanya tak ada ha tak jadi qadhi pun Ha tu dia. Cuma ternyata kata, silat roja, oh, roja, silat oi oh, oh, sila, hukum pula silat. Ha Habtunya gini-gini gini. Ha tak apa. Nah. Ha betul lah. Wa iddatul amatil hamilizatul liqad talaqan raj'iyyan aw ba'inan, khobanya ialah bilhamli hamli ai Bisharti nisbatihi ila sahib al-indah Begitu Wa qawluhu Masuk mata ya semula Dan bermula katanya Kata musanah Ka iddatil hurratil hamili Apa tu? Ha, itu, itu? Kata itu tu? Kata dia Iyalah Ai fi jami'i ma sabaka Qawluhu muktada Aitulah khobahnya Baca kata kalu IP jami masa baku tu kau dan bermula kata mutanakata kaedah tilhur rotil hamili seperti endah perempuan yang mendeko yang mengandung supo tu supo pada apa IP jami ima sabakoh supo tu pada semua barang yang telah lalu iyo. Tak kala itu hasiah sama kata. Maka tidak ada farak lah. Antara keduanya. Antara siapa? Antara hurrah wal wal amah. Antara perempuan yang merdeka. Dengan perempuan yang sahaya. Tak ada farak. Tak ada apa? Tak, tak, tak ada beza. Kenapa? Kenapa? Li'umumil ayatil karimati. Kerana umum ayat yang mulia. Mana? wa hiya qawluhu ta'ala yaitu firman Allah Taala wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yud'na hamlahunna ayat dalam surah tala ayat 4 hmm satu surah dalam al namun surah cakap bercerai ha, surah tala nah ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa kalluhunna li jjatihinna. Ah wa ulatul ahmali dan segala perempuan yang mempunyai anak kandungan makna perempuan yang mengandung semua tu kalau sekira dicerai kalau sekiranya dicerai ke ataupun suami mati konnya ayat ni akhir sekali nak ayat ni turun buku tu, sabin iddah ni ajaluhunna. bermula masa timpuh maknanya iddahlah kena ke ajaluhunna tu iddah mereka itu Apabila mati suami dia ko, apa dia suami cerai dia ko, suami fasakh dia ko masa dia duk mengandung. Ah ha, ajaluhunna ayyaduna bahwa melahit mereka itu akan hamlahunna. itu panggil bahwa melahirkan anak kandungan ni iman berano. Tak kira tu. Ula, ulatul Ahmad, Ulatul Ahmad tak kira tu. Ha, tua tu ada pada tulis ja, tak ada arti apa. Wa ulatul ahmad ha, nah. ha, Perempuan tak kira Sama ada uh, merdeka Ada juga sahaya Umum ayat tu ha, Edahnya beranau Suami mati pun Edahnya beranau Tak nak bakal buat baka ulat tak lah ha, Sebab ayat ni hak Akhir sekali turun Sambil dengan edah hmm. ha, Itulah makna kata Wa idlatul ahmad bil hamli ka'idatil hurrati hadu mate tu for edah program pada pihak aa, kalau mengandung beranak edah dia hmm. ai pi jami'i masabaqah wa bil aqra'i antataddabi qur aini qur aini lurah ah qur ah jamak dia qurur ah aqru dia Aqra ha, banyak jamak je Wabil aqra'i dan dengan segala kuruk. Nah, kuruk dalam Mazhab kita syar'i ini kena ke segala suci daripada he. Ha, mazhab Hanafi segala kuruk mana kena ke segala he alia. Ha, Wabil aqra'i dan edah dia tu dengan beberapa kuruk beberapa kuruk perpuasahyo. <todak> bahawa beradah ia ia al-amah sahaja perempuan yang dicerai tu dengan dua puruk jauh dia aa, dua kali suci bila suami dia cerai dia aa, dalam suci bermarih itu akhir satu suci aa, lepas pada akhir suci masuk suci yang kedua bermarih yang kedua orang panggil selesalah aa, dua kali suci lepas dah Ah ha, tu ada profes saya. Alah ha, tu nak beralih bila sebut saya tu dia banyak pula dah saya tu. Ha, banyak kelakuan dia pula dah saya. Ada panggil saya macam-macam pula tu. Dah tu yang kata wal mubaddatu. Ha, ah saya mubaddah. Kalau lelaki terpanggil saya mubaddat tak ada masuk tau tak ni. Ah ha, indak keketih saya lah, ni sebab dia mari tak ta, ni tu. Wal mubaddatu dan sahaya mubat adah uh, apa sahaya mubat adah hak pesen asalnya tua dua orang ke suku akuan atau lebih ah uh, seorang so, sahaya ah uh, tua dua kita misal tahu suku akuan terkadang 3 4 lagi Atau uh, tersaunya boleh ngajalah pesako ke ah uh, tu hmm, tak ada bagi jatuh nak panggil tua dua ah uh, seorang so, mati tinggal Sahaya perempuan. Sahaya punya dua orang anak lelaki misalnya. Ha, maka sahaya seorang tu. Jadi milik bagi dua tuan tu mulu tu. Ah, ha, Jadi hak Zahid pun sahaya dia. Khalid pun hak tu sahaya dia juga. Ah, ha, Jadi bersyerekat dia panggil. Lepas tu nak jadi sahaya mubahak macam mana? Salah seorang daripada dua tuan tu dia mendekor bagi dia. Zahid kata aku mendekor lah. Ha, sahaya aku tu. Bergia aku tu. Bila dia mendekor dia kata begitu pada saya Tubuh saya tu jadi mendekor lah Hak bergi yang baik tu Hak bergi yang khalik Hak bergi yang khalik ha, tu jadi sahih Ah, tu bukan sahih yang ha, Kalau lelaki Kalau perempuan mubat Allah Tapi syarat lah Syaratnya Orang dia kata aku mendekor lah Hak bergi aku Syarat dia tu orang papa Kalau orang kaya dia kata begitu melarak Dia mendekor orang lain kata Apa dia kena bayar Dia ha, kena kecek semula pula tu dia ha, tu dia ada Baik, ha, tu nak meneriti kata sahaya untuk Allah Ataupun dia kosi dua orang, dua duit Tua ha, duit, puluh ribu sahaya, tiga puluh ribu sahaya misal Beli sahaya ha, Jadi tuai dua orang yang panggil Pada lama yang nak buat amal yang mendekor ha. Kerana yang ngaji kata Siapa mendekorkan sahaya kerana Allah Ta'ala Akhirat isa Allah mendekorkan dia Daripada api neraka, kau oh, tu dia oh, Yang nak buat amal yang, sama yang Lalu yang mendekor sahaya Ha, Pak sahaya tak ada sahaya Tak sahaya dia Sahaya kosirwa Dia berdeka bergia dia ha, Maka tubuh sahaya tu Jadi sahaya sebahagian uh, Merdeka sebahagian Antara ni Maka panggil Mumba' Allah oh perempuan. Ha perempuan So Wal ha, muqatabatu Sahaya muqatabah perempuan Ya tu Mulu kata Mung cari duit mari ha, Bayar tubuh mung tu Ah ha, dalam masa timpuh dua bulan ke tiga bulan apabila mu bayar habis semua maka mu jadilah merdeko. Ha, masa dua tiga bulan tu nah perempuan tu dia panggil saya muka tabah, kalau lelaki panggil saya muka tab panggil. Hmm saya dak lagi. Ya? Hmm. Dan satu lagi panggil waktu wa, wa ummul waladi, saya ummul walad makna Ha ni bahasa-bahasa kitab saya mu'annaq. Ha ni mu'annaq. Tapi istilah Melayu kita sini Mok mu'annaq ni duk di orang eh apa pengata beristeri ha dua ke tiga empat. Ha sini panggil Mok anok tu. Dia bertunang dua, dua tu mu'annaq ni. Ha yang panggil mu'annaq. Ha kalau bahasa surat mu'annaq tu eh ha, makna sahaya yang distubuh oleh tok ngulu patu boleh anak maka sahaya dia tak panggil isteri orang panggil mok anak tok ngulu dia panggil gitu ha tu sahaya mok anak nah ha mubtada 2 3 tu dan bermula sahaya amah muba'ad sahaya muba'ad ha sahaya mukatab sahaya mok anak tiga tiga itu qobanya kal amati. Ha, ialah seperti sayyatun hmm, pada pihak apa tu ai fi jami fi jami'i ma ya, kata pada barang semua dulu tu lah supaya ba'idah apa gapo supaya ha, jadi kita ingat hak di sana asini Nanti ambil hak nombori wa bi syuhuri ha, beralih pula dan dengan bulan-bulan syuhur jamak dasyah eh? dia anil wafati ai wa'iddatuha bi syuhuri wafati zaujiha ayat kedik ibarat dan dengan segala bulan Arti dan idahnya idah al mutallaqah tu dengan bulan-bulan anil wafati ai an wafati zaujiha daripada wafat daripada wafat suami daripada mati suaminya Tadi, dukul, po tadi walau qobla dukhul walau belum setubuh hak ni nah ah nikah saja patutnya mati suami tak ada duduk po tak ada setubuh po lagi ah ha, hak ni lah hak ni ah ha, kerana kematian syarat wajib suruh ba'idah ah hak ayat suku mari nah ya tarabbats nabian fihinna arba'ata ashurin wa 'ashra atau nasbahnya perempuan merdeka ah kalau saya saya kata dia am ta'tabda bi shahrayni dengan bahawa bida' ia al amah tu hak mati suaminya lah ni pangit dengan dua bulan wa khamsi layali 2 bulan lima malam maknanya dua bulan lima hari Lima hari 5 malam nah, jadi setengah bagi perempuan merdeka nah perempuan merdeka edah wap 4 bulan sepuluh hari Manakala sahaya Edah wapaknya Dua bulan lima hari Haa ambil setengah Haa sekejap tengok dah Haa ni kita dapat tahu Hukum-hukum Allah Haa ha, ni bunda dalam agama dia panggil hmm. Haa sabit dia ya, panggil kata kalau Ha, dia berjalan turut guna-guna selesai Tak dia tulis Tulis itu sukur dah lah Ya ha, nah, pasal dia hak siyah Hak nah-nah daripada keraat -ah. Cuma orang panggil Hak kena itihak tu Hawadis Perkara yang ha, berlaku di semasa kita Hak ha, tidak berlaku zaman dulu Itu ha, kena pakat kira tengok Nak masuk dalam mana Nak masuk dalam umum mana ha, Kalau kata nak kiyah Nak kiyah dalam mana Itu ha, sepat kena duduk kira Nah ya ada cukup dah dalam qiraat. Hanga qiraat sebut tu bentuk nafsan dan dengan jalan istimbaton. Ah tu. Sudah tidak dengan ijmaan. Ah tu nak pandar belah tu tu. Benarnya puak ulama fiqh ni alfaqih puak ahli unda-unda dia panggil ahli tasyr' ahli buat unda-unda dalam agama. Tapi dia mereka itu ijmu sempit kita orang bawah. Eh. Dan mereka itu khilaf luah bagi kita. Nah tu. Ah ha, kata dekat kedudukan ulama terlebih tu jadi ijmuh ha kita eka apa kufur nah ha, dah mereka ijmuh tu tengok semua semaya lima waktu dalam, dalam, dalam ibadat kata ha ya ijmuh tu kata fardu tak ada siapa pun kata tak wajib ha, tak ada siapa pun ha, kita ikas kufurlah nah ha, begitu juga nikah kahwin antara suku cukup syarat Itipak. ha kata halal sah berzina Ijmo Kata hara Saya pergi eka kupulah, lah ha, tu Haa Bagi saya buat dalih Haa oh, Jangan dulu lah ni tak apa Belakang dah muka sama nak Haa Takut hak hara Takut ni apa Jawa lari kiyo kiyo kiyo Haa Kau pasal tu lah Haa Pengalci Haa Kalau pasal sama nak gitu Haa Lain orang Jangan namanya gitu Ada kira dah Tak zina zinah ke ha, Tu dia Nah Zina dengan jalan terkerasi kau, dengan jalan sama sukarela kau panggil Zina Ah, ha, ada ke Hak kata halah, tak ada Ha, sebab tu kali kata halah, sudah, kukul lah Hmm, kenapa? Karena Kerana ulama' ijmu' Haa, tu kata Harith Begitulah, reboh sebab tu juga Naya no, ha, kata, ni ulama' Haa, aku duduk ke atas hawi ke dia Betul jaga masalah. Nah, tak ada banyak mana. Nasboh dengah masalah iktislah tu iktislah lah banyak. Itu nah, rahmat bagi kita. Wa anit talaki. Kalau masalah cera itu suami dia berapa cera ha, kepada isteri yang sahihyo itu. Ada ha, macam mana? Kata dia wa anit talaki. Wa idhatuha anit talak ialah um, tak tidak bisa ha, hari one span. Ahok tadi kalau cegah mati, edah wapak dua bulan lima hari. Kalau masalah cegah betul, ha, berapa cegah cegah er, apabila cegah hidup, edahnya iaitu sebulan setengah. Ah, ha, kok tu? Nah, ha, kalau masalah edah bulan sebulan setengah. Oh, ha, tu dia. Tapi silah dah ni lah. Tak tidak bisa hari one alan nisfi tengah ha ni ha, sebulan setengah alan nisfi di atas setengah ha, daripada iddah ha, apa dia ni iddah perempuan merdeka asiah kata huwal mu'tamad ha ni mu'tama ni li annaha alan nisbi min al-hurrati kama marat wa fi qawlin dan pada saat ni nah nah ni silah dapat-dapat ulama fikah ha edah perempuan sahya tu bila suami dia cerai dengan lafaz cerap tu edah dia sebulan setengah tapi satu kata kena dua bulan ha tu dia dah fi qawlin shahrani ai li anha fil aqra ita taddu bi yang baik tu kalau masalah kurup Erak masalah edah kuruk Dia kena pakai dua kuruk kan Kena pakai dua kali suci baru lepas edah Kali kita bila masalah edah bulat Dah bulat Kawan ni kata kiahtah dua kuruk Kena pakai dua nah Bukan sebulan setengah kena dua nah, Pakan tamak kata Dah sebulan setengah Pasal dia setengah bagi perempuan mendekat Dua kaum Wa kalamul ghazali dan perkata imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala Yaqtadhi tarjihahu ha, Memberi dengung ia ataupun menghadapi ia kalam ghazali akan terjahnya-nya taulin Haa makna perkata imam ghazali itu memberi dengung kok Mekuat hak karya kedua ni Haa yang nak kok dua, dua bulan Eh dah dua bulan Hmm Cikgu Nah, dengan teks Mega Ghazali, ghazali ta oh, itu dah ada sebukstio. Walaupun dia katakan bahawa kalimah Ghazali yang terdapat dalam teks itu adalah sebabnya dia mengatakan bahawa teks itu adalah dia mengatakan bahawa teks itu dia mengatakan bahawa teks itu adalah sebabnya dia mengatakan dia mengatakan bahawa teks itu adalah sebabnya dia mengatakan bahawa teks nama dia Muhammad ibnu Muhammad Ibnu Muhammad. Oh. Dia sendiri nama Muhammad, ayah dia Muhammad, datuk dia Muhammad. Ah tu. selagi Ahmad Muhammad, Muhammad, Muhammad Ahmad. Ah adik dia Ahmad, Ahmad saja. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ah dengar tu tu. Ah banyak ulama-ulama nama belah tu. Ah doktor kita ni satu jadi keji tu. Kakak kita Kok mana yo ya? apa Ambil nama ke apa Nama Muhammad Ayahmu Muhammad Ada gamuk Yang tak ada gamuk Kakak kita Anak dah Anak Muhammad Pak Muhammad juga Ambil Tak ada nama lain Jadi satu keji Kok mana yo kira Buat lah Kok mana Ya kira ha, Anak ha, Itulah ha, Abu Hamid Al Ghazali Tepatut hmm, perkata dia Tepatut seng Ha, Kalau Imam Ghazali yaqtadi tarjihahu, ha, mun handaknyo ia akan tarjahnyo nya alqaw shahrun. Ah ha, makna kata Imam Ghazali ni, ia dia tarjah ko kat kau, kata kena 2 bulan dah. Ada perempuan saya, hak pakai bulan kena pakai dua bulan, bukan 1 setengah dia. Wa amal musannifu da adapun musannaf kita ni Ha, Syekh Abu Suja buat mata taqrib ni ha. Musanah kita ni alahu, Maka menjadi Ia musanah Akal dia Aulah ha, Itu dia Dia kata Aulah tu dua bulan ha, nak, nak apa Nak ra'in kilah Kata dia panggil Aila wajiban Bukan wajib Kena beredah dua bulan Tak Sebulan setengah Lepas dah lah Sebulan Lepas tambah setengah bulan lagi Lepas lah edah Ah ha, tapi dalam keadaan gitu lebih molek kata dia al aulanya tunggulah wisapa dua bulan. Ah ha, bukan wajib dak dua bulan tu. Ah ha, aulanya 2 bulan. Ha, ah come supaya nak ro'i khilaf. Ha. Hmm apa dia? Al khuruj anil khilaf mustahabbun. Nah keluar daripada khilaf tu digalak. Hmm tu dia. Cuba kita buat misal kata Uh, apa be duduk kelihak ni kata sunat hak ni kata wajib sunat wajib pak kita raing balik kan kata wajib Tu comeng mena tu ha nah fa ja'alahu saja <coughs> haitsu qala bak apa kata gitu kerana berkata Ya Ya al-musannif rahimahullah taala dia kata lemah tak fa Di ataddat bi shahraini kana aula ha tengok dia kata Maka jika beredah ia al-amah ha, Nah Sahya Hak yang dicerai oleh suami itu ha, Pasti ia kena beredah dengan bulat Beredah dengan dua bulan Itu adalah ia lebih mulat Lebih utama. Dia kata dia Ini ada satu lagi Kau ia ketiga Dan Daripada satu perkataan lagi <tuh> Indah Tuhan bermula Indahnya Al-amah Ayil amatillati Ta'atadu bisyuhur Ini talak Wadahwi Indahnya Iyalah Salatatu Ashhurin Tiga bulan tu Oh hmm. Indah tiga bulat Seperti perempuan Merdeka Haa kalau gitu Pakai Indah tiga bulat Wahual Ahwatu Haa Ini lebih Ihtiya Lebih Ihtiya Ini Oh, ni kata ada lepas segala-gala pakai edah tiga bulat lepas edah haa kalau kata sebulat setengah lepas edah kalau kata dua bulat tak lepas lagi ta, ha, kalau kata dua bulat setengah ha, kita ra'in lagi siapa pakai tiga bulat haa ni al-ahwatu lebih ihtiat dia panggil lebih beringat kau ha, kama labna lagi haa tu dia begitulah kama kala syafi'iyu Sewaktu barang yang telah berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa alaihi ini wajara roh atau kuasa alaihi dan telah berjalan atanya oleh jema'ah minal al-ashabi oleh satu gulungan daripada ashab ashab Syafi'i, bukan ashab anak sahabat Nabi dah tu min al-ashab, baca terus silasi, ay ashab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa anhum. Ajma'in Haa hmm. ha, Kalau gitu, Edah perempuan Sahya Hak dicerah Hak kena pakai bulan Tu Hilah tiga kaum Nah, Haa Kaum muqtamad Sebulan setengah Kalau nak ambil Dia Dia tu adalah setengah Bagi perempuan mendekat Nah, nah. Saat so, kaum dia kedua Kiah di atas hak-hak Masalah edah puruk Edah kuruk, dia kena pakai dua kuruk. Tidak kata kuruk, kuruk setengah dah. Pakai dua kuruk tu. Kalau itu, bila masalah pakai bulat, kena edah dua bulat. Ah, ha, yang lebih etiak, tiga bulat. Hmm, tu. Tapi orang do'a lah, kata Lasyah tu. Li'annal khilafah makhruzum fiha. fa Fa'inna sariha kalamihim annal khilafah fiwairil muhtadati anil wafak.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 itu soalannya. Ha, selesailah kita daripada ha, bercerakan fasal khatbah. Ha ni masuk pula faslun fi anwa'il mu'taddati wa ahdi wa ahkamih.